God eftermiddag og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, jeg sidder sammen med min medvært Silas. Goddag. Og i dag i studiet der har vi besøg af Mathias Christensen fra Aarhus Fremad. Hej. Hej så. Vi, vi fortsætter vores lille projekt, vi har gang i herinde på Spark. Vi har haft VSK Aarhus sportschef og assistenttræner De Montis, Michael Demontis i studiet. Sidste gang der havde vi Karup inden for Lysing, topscoren i Lysing inden. Og i denne uge der har vi så Mathias Christensen fra Aarhus Fremad til at repræsentere dem. Og øh, ja, jeg synes bare, vi skal gå i gang. Øh, Mathias, hvem er du? Jamen, jeg hedder Mathias Nygaard. Jeg spiller fodbold i Aarhus Fremad på mit øh, andet år nu. Øh, jeg har spillet noget ungdomsfodbold inde i AGF og sådan lidt. Øh, og så, ellers, så er jeg 22 år gammel og øh, har faktisk lige søgt ind på øh, et i det sommer. Stærkt. Øh, nu siger du, du har spillet lidt i AGF. Ja. Hvad, hvordan endte du så i Aarhus Fremad? Ja, men det er faktisk lidt en øh, kringlet vej til fremad, fordi at jeg spillede AF AGF, ungdomsfodbold, øh, u15 op til u19, og så skiftede jeg ind til Viby og spillede noget Danmarks der. Så øh, havde jeg lige en toårsperiode, hvor jeg holdt noget pause på grund af, at min far og lillebror kørte galt i, i bil. Øh, og så havde jeg egentlig en, øh, en halv sæson opstart i Horsens Freja, fordi jeg kendte nogen dernede. Øh, og så havde de nogle kontakter til vores fremad. De kendte træneren. Og så kommer jeg til prøvetræning, og så nu spiller jeg også fremme. Horsens Freja, hvad niveau er det på? Det er Jyllandsager. Jyllandsager? Ja. Kunne uh, ku du mærke niveauskiftet med det samme, eller hvordan synes du... Ja, det synes jeg godt, man kunne mærke. Altså, der, det, jeg, jeg, ville, jeg ville tro, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at der ikke er forskel på Jyllandsager og, og anden division. Det skulle da helst være. det skulle der helst være. <laughs> ja, der helst være. <laughs> um, så dengang du spillede Jylland Jyllandsageren, synes du selv, du var for god til den, uh, den niveau? Jeg synes i hvert fald, at min nu var markant højere. Øh, lad mig sige det så, at nu er 130 nogen overterende. Der er også dygtige spillere i Jyllandsserien. Men, men jeg synes godt, at jeg kunne mærke, at, der, at jeg havde noget mere i mig. Mm. Øh, jeg har også altid været meget sådan, hvad skal man sige, motiveret til at spille fodbold og haft nogle ambitioner. Øh, og de, de ambitioner, jeg havde, blev ikke indfriet i, i Jyllandsserien. Nej mm. okay. Øhm, så er det kommet til frem fremad. Øh, hvad synes du om det indtil videre så? Det synes jeg, jeg er rigtig glad for at være fremmede lige PT. Ja. Øh, faktisk lige siden allerførste aller, aller uge, jeg kom, der kunne man mærke øh, den, hvad kan man sige, stemning, der var jo fremmede. Meget social klub. Mm. Øh, jeg tror, jeg kom en, en torsdag faktisk. Og øh, præcis den torsdag, der var der fælles spisning, så der var jeg med ind og spise med gutterne, så jeg faldt rigtig hurtigt til. Stærkt. Man kunne ikke få en bedre velkomst, kan man sige. Det synes jeg ikke. <laughs> så fik vi også pizza, så det er perfekt. <laughs> <laughs> um, nu har du så dit andet år, siger du. Ja. Øhm, hvordan er din rolle på holdet nu? Er den, øh, er den vigtig, synes du? Ja, det synes jeg, den er. Ja. Øh, man kan sige, min første halvår i år der handlede det lidt om, at jeg kom ind på et hold, de var oppe i oprydningsspillet, da jeg kom til. Så jeg var sådan lidt øh, indskifterrollen, ikke? Mm. Øh, jeg kom lidt ind som kant, lidt ind som angriber. Der var nogle skader oppe foran, så jeg spillede deroppe. Så fik vi ny træner sommer sidste år. Øh, og der havde jeg nogle gode samtaler med ham, og så videre. Sådan noget. Jeg vil gerne mere ind på midtbanen, hvor jeg altid har spillet, og vil gerne være med til ligesom, at danne holdet, mm. øh, også på den måde, han gerne vil spille på. Og den rolle har jeg, har jeg fået lov at få og mm. påtaget mig. Så ja. min rolle bliver mere og mere vigtig, så det gør den helt sikkert. Er det en offensiv midtbane, du spiller på nu så? Ja, det er det. Det vil nok være en, hvis man skulle, en klassisk 8'er. Ja. Mm. Øh, sådan lidt tovejs, ikke? Yes. Mm. Ja. Nu nævner du det her trænerskift. Øhm, så du, var, du noget at være under den anden træner først, og nu er Morten Mølker, der er kommet til. Ja, Æm, kunne du mærke en forskel på vægge? Ja, det kan man godt. Det, ja. det, og jeg tror også, at fansene i klubben og, der, og dem, der kommer og ser os spille fodbold, tror jeg også kan se en tydelig forskel. Ja. Lidt mere kick and rush fodbold under, under den tidlige træner, ja. hvor vi er lidt over i noget stort, stort sammenligning med Liverpool, noget øh, højt pres og hurtige afleveringer og kontraspil. Ja, spændende. Ja. Nu, øh, nu er I kommet ud i de her oprykninger, nedrykningspuljer i diverse hold, og I ligger så desværre i nedrykningspuljen der, mand nummer et indtil videre. Øhm, I så er de bedste i forhold til de andre Aarhus-klubber. Hvad, hvad tror du skyldes det? Jamen, jeg tror, det skyldes måden, vi spiller fodbold på. Øhm, selvfølgelig kan man sige, havde det været godt nok, så lå vi jo nok i oprykningsspil ved, vi var også var tæt på at komme, mm. komme til at være her. Øhm, men vi, vi er en ny, ung, Udsamlet trup, der ikke har spillet sammen så længe. Øhm, jeg har kun spillet der i et år, og der er nogen, der der først kom sammen med Morten mm -hmm. i sommeren øh, i sidste år. Ikke? Øh, men jeg tror, øh, jeg tror alligevel, at den kvalitet, der kom kommet til klubben, er med til at bringe os lidt længere foran i forhold til Aarhus -klubberne. Så hvad var jeres, egentlig jeres ambition, før sæsonen startede? Nej, ambitionen har altid været at skrive på i spil. Ja. Det har det været. Øh, og det var det, vi klart gik efter. Så nu siger vi, jo, var rigtig tæt på. I, det var I sidste kamp var det ikke mod sydvest, I tabt. Øhm, hvad betød det for holdet? For det, det må da være noget af et slag alligevel at få. Jamen, det var det klart et slag med, maven. Ja. Altså, det var det. Øhm, og det tog lige lidt tid at fordøje det også for nogle af de mere erfarne spillere, som også var med i oprykningsspil mm. nogle år osv. Øhm, men, men nu, hvor den ligesom er sunket ind, og nu er det nedrykningsspil, vi fokuserer på, så er det egentlig, jeg tror egentlig, det er meget sundt. Mm. Øh, også, nu bruger jeg et ord, som glæderødshånd bruger meget uh, proces. <laughs> øhm, det her hold, det har brug for, at vi spiller noget mere sammen mm. Og det er nedrykningsspillet en fin, fin, karakter, fin størrelse til at gøre på Så, jeg ja, ambitionen lige nu Det er bare været At blive nummer et i nedrykningspuljen eller? Ja, i hvert fald altså, Lad os ja. sige, vi, rykker ikke, vi skal ikke rykke ned Nej. Øh, Men okay. vi skal blive bedre som hold ja. Det tror jeg er den, mm. uh, den umiddelbare mål ja. Men alt andet, ligesom man næsten går ud fra motivationen, den må der, altså, det må tage et lille ryg nedad, når, der, når man får det her slag her, at man pludselig kommer ned og skal spille nedrykningsspil, når man havde håbet på oprykning. Og så især, når man ligger nummer et i nedrykningsspillet, så man er ikke i kæmpestor fare for nedrykningen. Er der ikke måske fare for, at der er mangel på noget motivation, så? Jo, men det er jo igen den der med, at man lige skulle, skulle spise den. Fordi at de fleste, som spiller jo Aarhus også de erfarende, som var der allerede inde, det er, jo, det er jo spillere, som gerne vil mere, og det er de unge også, der kom til, så det for alle var det, var det træls. Øh, og det har ligesom også været, hvad skal så motivere os igennem det her forår, vi går ind i nu? Og der har det været sådan en, øh, en hold, øh, enighed hvis man kan sige det sådan, omkring, at så skal vi blive bedre som hold, så vi efter sommer kan indfri det mål, vi har, om at skal komme op i og gøre skælden i også. Så målet for næste sæson, det er så oprykning igen. Ja. ja. Øhm, jeg lavede også mærke til, at I har fået 12 point ud af 12 mulige mod øh, VSK og Lysing i to kampe mod hver især. Hvad skyldes egentlig, at I er sådan, det bedste hold øh, i 2. Aarhus? Det er lidt svært spørgsmål at, at svare på. Øhm, man kan sige... Mange af de spillere, som også spiller rundt i de andre klubber, mm. øh, kender man til. Vi har spillet med hinanden mange af mange af os ind i AGF har været ind og vente der inden og og kender hinanden og så videre og sådan Så øhm, det kommer selvfølgelig også an på øh, hvordan man rammer dagen. Men jeg synes, at vi man sige, spiller for spiller har større kvalitet end de andre de har. Mm. Øhm, Lyssing er nyopbrugere, mm. så det er selvfølgelig naturligt, at de har det lidt sværere. Øhm, VSK har haft lidt spillerproblemer, ved jeg, øh, men nogle, nogle bærende spillere, som har været ude at rejse og haft noget andet, de skulle se til. Mm. Så de har ikke kunnet stille lige så stærkt, som de har gjort nogle af de andre sæsoner. Øh, men jeg, jeg, jeg tror, det er det. Så trækker I det længste, strå tror, det er. Ja. Hvordan er dit forhold så til de andre klubber? Når I møder øh, f.eks. VSK, er det så en ekstra speciel kamp, synes du? Eller... Ja, det synes jeg det altid, er, når man mm. møder andre års klubber. Så mm. er det lidt den der... Øh... Hvem, hvem er bedst ikke? i byen. <laughs> Vi mødte også Brabren i en træningskamp, og det var det jo det samme. Så når man møder nogle lo lokale opgør, så, mm. så er det, det er fede kampe, at skal spille. Man vil jo gerne vise, hvem der er, der er bedst i byen. Ikke? Jo, ja. netop. Hvordan gik den træningskamp? Vi vil Sådan der. <laughs> ja, fordi uh, Michael Montis også var fra VSK, han nævnte jo også, at han, gerne kunne, han kunne godt tænke sig lidt mere hype omkring de her uh, Aarhus-kampe, så lidt et rivalopgør, sådan prøv lige at, at få lidt flere fans til på en eller anden måde jo. Fordi det er jo altid sjovt at se ja, to Aarhus-hold, som du også siger, kæmpe mod hinanden, og så se, hvem egentlig er den bedste. Så uh, det er også det, vi prøver lidt på herinde, at skabe lidt mere uh, omtale om diverse Aarhus-klubber, og så muligvis skabe hype, når det endnu ja, Nu kan I så ikke møde hinanden nu jo, men altså, når det kommer til den tid, ja. Ja, der er sket en del i eller hvis man kan kalde det transfervinduet i en division, men altså, der er nye spillere til, til Aarhus Fremad i hvert fald. Øhm, jeg lagde mærke til, at det snakkede jeg også med Michael De Montis om, at de har mistet to spillere, for dem jo Jacob Torb og Frederik Høgh, som er kommet til Aarhus Fremad. Han mente jo lidt, at det var et skift til siden. Vil du også mene det? Eller er det et step opad? Jamen, altså, jeg vil jo selv mene det, at det er et step opad. Også kvad de to kampe, vi har mødt, dem, hvor vi vinder begge to, ikke? Mm. Øhm, man kan sige, jeg tror, at lige præcis de to spillere er til, at de rykker til Aarhus Fremad. Det er også fordi, at Aarhus Fremad PTA er i et stadie, hvor at man udviser store ambitioner. Det siger jeg ikke, det ikke gør i VSK. Men jeg tror, man er lige det længere, både med valg af træner i Morten Mølkær, som jo har trænet med unge spillere inde i NGF længe og vinder... Danmarks med dem, inden han skiftede har haft mange også. Altså jeg havde ham ikke selv, da jeg var inde i AGF, men han havde overgang under mig, så man har haft noget at gøre med ham, så man kender ham, ved hvad han står for, hvad for noget fodbold han gerne vil spille. Og så vil han gerne spille det fodbold, som jeg tror mange, inklusive jeg selv, unge gerne vil spille. Det der med, at man gerne vil have bold, man vil gerne være offensiv, man vil gerne angribe, og gerne score mål. Der er ikke så mange af os, der gider at stå ned og egentlig bare sære bold op til en stor angriber. Ah, det er lidt skud efter Midtjylland eller sådan noget. <laughs> um. Det er også det, man ser i flere og flere store klubber, der bliver spillet. Så selvfølgelig er det også til, at de fleste er interesserede i at spille. Altså, det er jo både Barcelona og Manchester City og Liverpool, som du selv nævner. Lige præcis. Alle de her store klubber her, de gør jo mere og mere ud af, at jeg skulle være dem, der har bolden. Uh, så hvis man ser sig selv som, en, som bedre end de andre, så skal man selvfølgelig også være dem, der har bolden. Det er klar. Så det er lidt det, I kan tilbyde. Det er det der med en anden spillestil måske. Ja, det tror jeg er meget af det, som, som spiller ind. Det er, mm. at vi, gerne, vi har en, en klar stil. Det tror jeg egentlig er meget af det, som. Som man mangler også, fordi hvis man er ung og gerne vil udvikle sig, så har man også brug for nogle rammer og udviklinger inden indenfor. Og der tror jeg, dog at, at, at, at, at, at de er lidt længere fremme i forhold til at være klar i stil. Mere klar i, stil, i hvert fald. <laughs> ja. øhm, I har også fået uh, Afan Habibi ind, så jeg. Øhm, de her forstærkninger her, kommer de, altså, de virker ret stærke. I hvert fald, at Frederik Høer Jacob Tors, synes også virker som nogle stærke for, øh, ja, forstærkninger. Øhm, kommer det til at påvirke øh, din plads måske på holdet? Som det synes lige nu, nej. Nej. Altså, hvad kan man sige, ikke plads på holdet, men det kommer til at påvirke min, øh, mit spil i en positiv retning. Når man får bedre holdkammerater, så spiller man jo også selv bedre, ikke? Mm. Og lige præcis de tre spillere kommer til at gøre god gavn. Teknisk gode spillere, Frederik lægger lækker indgriber, stor, men teknisk. Mm. Uh, og det tror jeg, at vores stil også kører længere hen imod, at det skal være et mere teknisk stærkt hold. Og det må man sige, at det bringer de tre spillere også. Ja, fordi I har også mistet nogen selvfølgelig. Uh, jeg så uh, Brabrand, lige har været nede og hente lidt uh, ved jer. Uh, det var smålmand, og så også Malte Fave, så jeg også røje til, um, til Brabrand. Uh, Ja, jeg har tænkt lidt på, sådan, hvad, hvad kommer det til at betyde for holdet? For Malte Favre, han har spillet der, hvad er det, tre, tre år? Ja, ja, tre år. Ja. Han, han er jo en rimelig vigtig spiller, lyder det til for, for holdet, Og så miste det ham. Så det kan godt være, at Jacob Torf skal ind og overtage den plads, måske eller et eller andet. Men det er alligevel mange spillere, der alligevel skal spilles ind på holdet lige pludselig. Kan det godt øh, få en betydning inden for her? Ja, nu begynder I snart jeres nye, øh, første kamp her snart. Jo? Ja, men det kan det. Øh, helt sikkert. Og det er, jo, det er jo også noget af det, som, som er blevet målet nu. at Nu har vi fået rigtig mange nye spillere ind. Både sidste sommer, men også fået tre nye spillere i det her transfervindue, lad os kalde det øhm, Så ja, og det er også derfor, at vores mål i det her halvår, der kommer nu, det er, at vi skal spille sammen, så vi er stærke efter sommerferien. Øh, vi mister Melle og vi mister Chan Dursson til Brabrand. Øh, det, det, hvad det, er. John, det, det, det er lidt et trælstab, en rigtig dygtig målemand. Malte Færger er jo også trælstab rigtig god på bolden teknisk spiller, men der får vi også en, en yngre og lidt mere energisk spiller i, i Torp, som gerne vil vise at Man kan sige, at Malte Favre, han har spillet i Brabant i har været ja, en tre sæsoner, og sådan noget. så det er også en gang imellem en god idé at få noget nyt blod ind. Mm. Og jeg tror også, at når man har spillet i anden division længe, så vil man også gerne prøve noget nyt, og Brabren, de har mulighed for at prøve nogle spillere i første division, så det, jeg forstår Huld helt udmærket deres valg. Bare for sjov hvis nu, hvis Brabant rykker ned, jeg siger ikke, de gør, men det ligner lidt, at de rykker ned. Kan det have en betydning at de måske, det ved jeg ikke, vender tilbage måske til Aarhus Rømmet? Det kunne godt tænkes. Ja. Jeg ved ikke, om Brabrand er et sted, man har lyst til at være. Socialt lyder det ikke til, at Brabrand er lige så stærk som Aarhus Rømmet, mm. øh, med sociale arrangementer og sådan noget der, men øh, det må jo vise. Ja. Øhm, som sagt, nu har jeg sagt jeg også, at I også har fået mange nye spillere. Øhm, Træningslejer, har I været på det? Ikke, nej. Det har I ikke? Det har vi ikke været. Nej, okay. Det er fordi, det har, det har både VSK og lysingen jo været. Det, det, er, det, er, det, er, det er vi klar over. <laughs> <laughs> Sidder du her og bryster dig den sociale? Nej, <laughs> ja, ja, virkelig. Hvad, hvad skyldes det egentlig? Nej, men jeg tror egentlig faktisk... Øh, hvad, helt præcis, hvad det skyldes det egentlig, ikke. Nej. Øhm, der har været snak omkring, at vi skulle på noget uh, teambuilding-tur osv. Så sådan noget der, men øh, jeg, tror, jeg tror, der har været... Altså, vi har haft weekender, hvor vi så har været... Hvor vi har trænet og spillet meget jeg tror, det er det, der har været lagt vægt på, mm. øh, i stedet for at tage afsted. Man kan sige, nu ved jeg, års er ikke en klub med, med stor kapital. Øh, så jeg ved ikke, hvordan det skulle... Hvis man skulle ved ud at rejse, det har man nok ikke lige penge til. Øh, man kunne jo sagtens, og det har vi også snakket om, at det er været fint at tage sted på en eller anden højskole, en weekend eller lidt eller andet. Det gjorde vi egentlig også sidste år. Men det har bare ikke lige ligget i kortene. Øh. Nej, Det er sjovt, fordi uh, Lysing og Aarhus K de var det samme sted nede i Tyrkiet og trænede uh, de to bundhold af, ja, af de tre Aarhus hold. Det er lidt sjovt, synes jeg, men uh, som du så siger, måske har så, I har spillet en del kampe sagde i weekenderne. Eller hvad var det ja. Ja. Det kan også have en betydning, for vi snakkede lidt om med dem, at nu tog de ned det her ned til varme Tyrkiet, og så kom de hjem til kolde Danmark, og det var det ikke helt klart på den her omvældning, fordi uh, det var lidt træt, at de skulle træne i, i så kold og så dårlige baner. Men det har I så gjort... ja. Uh, yeah, mens de ikke har været dernede? Eller ja, hvad? ja, det har vi. Ja. Vi har trænet igennem øh, storm, sne og øh, bidende kulde. Uh, det kan man sige. Der, der har vi den fordel, hvis det er en fordel. Ja, det vil jeg mene, det er. Jeg mener, der er. Ja. Ja, det, siger, jeg det er også, det? at det øh, er vant til omgivelserne. Ja, præcis. Men øh, jeres første kamp, det er jo så mod AB. Mm. Føler du, du klar til den kamp? Mentalt ja. Mm. Jeg har uheldigvis hele sidste uge ligget med feber og influenza. Så øh, kroppen er, er lidt, lidt tung de her sidste to dage, hvor vi træner. Vi er så fri i dag, og træner mm -hmm. igen i morgen og fredag. Øh, men øh, mentalt, der er jeg 100% klar til, at turneringen skal gå i gang. Vi har spillet mange træningskampe, og træningskampe er gode, men øh, man savner, når det gælder. Ser du en kamp mod AB som en, som en svær kamp? Fordi AB er jo en tidligere øh, stor klub eller topklub, øh, som det så har gået meget ned ad bakken på det sidste <laughs> stykke tid her. Men de har jo stadigvæk i hvert fald et omdømme, og, øh, og sikkert også noget mere kapital at gøre med, end I har. Æh, ser du det som en kamp at skulle møde dem? Ja, det gør jeg. Altså, jeg tror ikke, i anden division, så vil jeg sige, at der, er, der er faktisk ikke nogen nemme kampe. Altså, der er, alle har kvalitet, og alle er stærke, så hvis du ikke rammer dagen, så ender du med at tape. Så ja, det er det helt sikkert. Man kan sige, det er også den første kamp i turneringen. Så der, der er der ikke nogen dårlige hold. Der er alle klar, og alle vil vinde den første kamp. Så det er helt klart en kamp, helt sikkert. Ja. Nu har vi så lige snakket lidt om klubbens ambitioner. Så nu kan jeg godt tænke mig at vide lidt om, om dine ambitioner med fodbold. Hvad er dit mål egentlig? Jamen Kort og godt, så vil jeg gerne leve af spille fodbold. Jeg vil gerne, jeg vil gerne i Superligaen. Mm. Det, det er mit sådan, primære mål. Og er det realistisk? Ja, det synes jeg jo selv, det er. Så længe at... Jeg tror, den dag at jeg ikke ser det som at være noget realistisk, så tror jeg ikke, jeg vil bruge så meget tid på at spille fodbold, som jeg gør, nu. Vi træner alligevel fire gange i ugen, spiller kamp i weekenden, og så stykketræner også af, så det er meget tid, jeg bruger på det. Ja. Ja. Meget tid, som jeg kunne bruge på at være sammen med mine venner, være sammen med min kæreste, min, min familie, mere end det, jeg er i hvert fald. Ikke? Ja. Så jeg ikke, at jeg ikke ser dem. Men, <laughs> men den tid, jeg tror, at jeg ikke kan nå det, så tror jeg, at jeg bare går led på et lidt mere stadie. Mm. Har der været noget interesse om, ved du det? Fra højere op Nej, ikke, det er fordi, vi, øh, vi snakkede også med Isa om det Han var her sidst jo øhm, Der var det jo Mikkel Kvist fra Lysing, der var blevet hentet i anden division Op til Horsen for eksempel Og nu, ja, inden vi gik i gang her, så snakkede vi lidt om, om Den anden Mathias Christensen, vi var lidt i tvivl om Også at komme til Horsen fra anden division Så det er jo muligt at tage det her kæmpe spring mm. Men vil du, øhm, det er et svært spørgsmål Men vil du hellere starte med at tage op til 1. division Og så lige så stille bygge op Eller kunne du godt se dig at tage det store spring Ja, det er godt nok et svært spørgsmål ja. øh... Det kommer an på hvordan sæsonen former sig også for mit vedkommende. og det som fodboldspiller handler det jo helt vildt meget om øh, hvor man lige er henne og man, hvad man har selvtillid med Der tog det spring ikke fordi det er sammenligne helt på samme måde, men lad os sige spring, der tog jeg alligevel også jeg også en række over der er rykket rykkede fra Jyllandsen til mm. anden division. Øh, jeg havde så også spillet i inden, men det der med at komme fra jeg havde en rigtig, rigtig god halvsesæson i jyllands der med Horsen Freja. scorede 6 seks mål lavede af som central midtbane, så det, ja. jeg var fyldt med selvtillid. Og så tror jeg, at det spring er mindre, hvis man kan sige det sådan. Så jeg tror meget, det afhænger af, hvor man lige er henne, om man, man kan kapere det eller ej. Men mm. det vil da altid, tænke jeg, være federe at komme med, med hurtigere frem, lad os sige det sådan. Jeg tænkte på, hvis nu Brabrand havde kommet og banket på og sagt, vi kunne godt bruge dig her nu. Øh, det ligner så godt at de rykker ned. Og så kommer du så ned i anden division igen. Har du sagt ja til det, også trods deres placering? Nej. Nej, det havde jeg ikke. Det er jo lidt spændende. Mm. Æh, så, så vil du så mene, at, at Malefave og at Chan Dursund der, han, øh, de har taget det forkerte valg måske? Nej, nej, nej jeg vil ikke sige, at det er et forkert valg. Fordi jeg forstår, jeg forstår godt valget, og, altså det, og jeg forstår også godt, hvorfor det er tiltrækkende, specielt for sådan en som Jan altså, mm. nu, nu tager vi udgangspunkt i Brabrand, hvor de ligger et sted, hvor de får nogle svære kampe. De møder svære modstandere, de ligger sidst. Så som målmand, det er et fantastisk udstillingsvindue til at vise, hvad han kan. Altså holder han, lad os sige, fem clean sheets bare. Så det er et udstillingsvindue også til andre førstdivisionsklubber, og andre superligeklubber, og synes måske, det er spændende. Så jeg forstår udmærket valget. Jeg vil ikke sige ja på grund af det sted, jeg er lige nu. Jeg har fået den plads på holdet, øh, som jeg rigtig godt kunne tænke mig. Og det er ikke bare lige sådan at skifte klub. Mm. Det, der skal man også falde ind i et nyt hierarki og nye mm. spillere og en ny måde at spille på og så videre, sådan noget. Så på grund af der hvor jeg er i Hors lige nu, så vil jeg ikke skifte bare til Brabrand mm. for at spille halvlor i fascination. Nej, det er også en god pointe den her, du siger med at det kommer meget an på ens position. At som målmand, der er det, der er det selvfølgelig for at komme til at stå et sted, hvor man har masser af aktioner, hvor at for dig som du nu siger, at du vil gerne spille på et boldbesiddende hold som central midtbane, der er Brabrand måske netop heller ikke et et godt valg. Nej. Så det er det synes jeg faktisk er en ret god øh, <laughs> måde at, at sætte det op på. Øh, Mathias, vi har været igennem sådan det primære, vi gerne vil spørge dig om nu, men vi har sådan øh, en lille ting her til sidst, vi har også lavet med Michael og vi lavet med Isa. Det hedder de, de fem hurtige. Hmm? Og det er bare svar øh, med det samme. Det er ikke så meget, du skal tænke over. Nej, jeg svarer okay. Så du får fem spørgsmål, og vi har så øh, vi har skrevet, hvad vi tror, at du svarer på de spørgsmål. Spindelig. Så først så hører vi, hvad du siger, og så skal vi se, om vi har ramt lidt. Ja. Det første spørgsmål, det er, hvem du holder med i dansk fodbold udover Fremad, selvfølgelig. Nordjylland. Nordjylland. Spændende. Vi har sagt AGF. Ja, Men ja, det nok. skal vi også. Morgen. Ja, det er Hvilket klart. Hvilket hold er du oftest i FIFA? Uh, jeg spiller meget ultimate team. Uh, men uh, Bassa. Oh, den har vi ramt rigtigt der. Sådan, so yes. Hvad så med, uh, er du til blondiner eller brunetter? Min kæreste er brunet, Jeg er nødt til at sige brunetter. Nej, jeg er også til brunetter. Vi er gittet blondiner her, men den er 50-50, kan man sige. Ja, det er det Er du så til øl eller cider? Cider. Cider? Ja, det Nej. Vi rammer ikke ret mange rigtigt her. <laughs> vi har sagt øl. Den her, den kommer vi heller ikke til at ramme rigtigt. Men øh, hvad er din yndlingssang? Yndlingssang? Ja. <laughs> okay. Vi er nok over i noget. At Sharon, øh, lad os Shape of You. Godt nok. Ja, altså, jeg har bare gættet på en helt tilfældig sang, jeg har skrevet YMCA. <laughs> bare et eller andet, ja. <laughs> Klasse dig. Hvor vi på nogle af de andre spørgsmål har 50-50, for at ramme rigtigt, så her, der er der godt Ej, er, nok af. <laughs> den er svært. Det, det, har, været, det har været imponerende. <laughs> Men øh, ellers, siger, så har vi ikke rigtig mere. Er der nogle sidste ord, du bare lige vil fyre af? Altså, øh... Nej, hvis man skal sige noget, så vil jeg da også, øh, hvad kan man sige, som du nævnte, øh, komme ud og se fodboldkampene. Mm. Anden, anden vision. Det, det er spændende, og der, der er gode pølser. <laughs> <på rigsbanken. laughs> vi kommer ud og ser jeres første kamp Det har vi planlagt Så ja, vi kommer i hvert fald fedt. og ser den <laughs> Jamen, så, uh, Tak for besøget Selv tak Så fik vi sagt farvel til Mathias og Kristensen, Og vi skal jo så også videre i programmet nu her Der er blevet udtaget landsholdstrupp Og det er øh, vi er jo som nævnt i tidligere programmer Landsholdsfanatikere vi elsker det danske landshold øh, Og glæder os som små pattebørn Til, øh, til VM til sommer så, øh, så derfor skal vi selvfølgelig snakke om den her landsholdstrupp Der er blevet udtaget Frederik, vil du have lov til at føre lidt ord her? Ja, øh, som sagt, det er jo truppen der er blevet udtaget til den 22. og den 27. Vi skal spille, øh, Danmark skal spille den 22. i Brøndby mod Panama, og så mod Chile i Aalborg den 27. Øh, to forskellige kampe først og fremmest, synes jeg lige, vi skal nævne hurtigt. Panama er en helt anden modstander end Chile. Øh, Panama er også med til VM, Chile er ikke med til VM. Men Chile, klart, det er stærkere hold, hvis du spørger mig. Ja, netop vi har en Sanchez og en, en Arturo Vidal på det hold, der er verdensklasse. Interessante verdensstjerner, kommer på besøg i op i ålderen. Ja, præcis. Jeg tror også, at den bliver øh, den mere spændende kamp. Så jeg tror, at kamp mod Panama, det bliver... Nu har vi ikke lige snakket om truppen endnu, men jeg tror, at der bliver prioriteret lidt med nogle udskiftninger der måske. Hvor imod Chile, der tror han prøver at gå all in på øh, den truppe, der skal med til VM og se, om de kan levere mod et, et, et rigtig godt hold. Ja, stærkest mulig opstilling der, hvor Panama det er nok der, hvor der lige er mulighed for at eksperimentere lidt. Ja, netop. Men øh, ja, vi tager bare truppen, der er blevet udtaget og snakker lidt om den. Øh, jeg synes godt lige, vi kan starte med at sige, at her at med, målmænden, med målmændene, Nej, der er ikke nogen overraskelser. Det er Michael, er Rønner over det løsle. Ja, men det er jo som forventet. Lige nu er der ikke så mange øh, andre, der kan spille ind, synes jeg, øh, på det her landshold. Der er en Jesper Hansen. Han er for gammel nu i forhold til rønner for eksempel. De ligger lidt på samme niveau. Øhm, vi har en, David Jensen i holdet, Hansen. Også. Men altså, det er de, de mål, man tænker på, når det er landsholdet i hvert fald lige nu. Så ja, det er, øh, der, der er ikke nogen overraskelser der. Hvem der er anden og tredje målmand af de der Rønner over løsel det skal jeg ikke kunne sige. Men der er ikke nogen overraskelse i, hvem er dem, der er udtaget. Nej, overhovedet ikke. Så, øh. så der er ikke så meget at sige der. Lad os hoppe videre til øh, Forsvaret. Så går vi videre til Forsvaret, og det er ved, vi kan lige starte med mindre hvor der er, vi, altså, der er blevet kritiseret en del øh, mod Ole lige nu. Øh, det skal lige siges, at han, han er blevet ramt øh, af to skader. Øh, der er to skader på det her hold lige nu. Det er derfor, der er måske ikke er udtaget de spillere, som man har forventet at blive udtaget. Vi snakker altså om en Bjelland, der er skadet, og en Vestergaard, der er skadet. Ja, uheldigvis. Det, er, øh, det betyder jo, at... Øh, og det har jo givet plads til Bøjlesen... Øh, jeg forstår ikke valget af Bøjlesen øh, at tage ham med. Som, og grunden til, at han er taget med, det er, for det er jo fordi, at han, er, at han kan bruges som central forsvar, hvis det bliver nødvendigt. Fordi der er kun blevet udtaget tre central forsvar, Det er altså Andreas Christensen, det er Sanke, og det er Simon Kær. Øh, og så er Bøjlesen med som sådan en reserve på det. Jeg forstår ikke, hvorfor man udtager Bøjlesen frem for for eksempel Frederik Sørensen. Nej, det snakkede... Øh, jeg så jo også nogle... Øh nogle der skrev i nogle kommentarer på på bold.dk og nogen, de skrev sådan lidt, enten så har Frederik Sørensen gjort en eller anden ting, som vi ikke ved mod Åge, eller så har Åge bare bestemt, han skal ikke med nogen altså At han overhovedet ikke engang får et blik på et eller andet tidspunkt, at nu kan vi faktisk godt hive ham ind. Nej, han prioriterer faktisk i stedet for en egentlig, som er begyndt at spille centralt forsvar for FCK på grund af skader, og som har spillet centralt forsvar i sin ungdomskarriere. Men han er ikke en midterforsvarer, Bøjlesen jo. Nej, Bøjlesen er, og han er jo ikke engang en, en forsvarer i den forstand. Han er bak, men han er jo en offensiv bak. Altså han, er jo, altså han er jo ikke en særlig stærk defensivt set bak. Øh, så derfor er han i mine øjne heller ikke en særlig stærk forsvar. Øh, jeg forstår simpelthen ikke valget af det. Det gør jeg altså ikke. Nej, altså igen, jeg tror... Øh, jeg ved ikke, om det, man prøver virkelig at forsvare det her valg. Men jeg har lidt en fornemmelse om, imod Panama, der ser vi måske en, en, en, en, en Sanga og en AC-prøve af. Sanga han bliver lidt den her, tror jeg lidt... Lad os se, hvad han kan. Han spiller jo fast i Huddersfield, så han har øh, helt sikkert niveau til det. Og så tror jeg, at vi ser mod en Chile måske, en, øh, en AC og en Kjær. Det går helt andet på opstillingen, om han vælger med tre forsvar, eller han skal spille med wingbacks. Ja, der er også... Altså, jeg har hørt nogle, øh, nogle øh, rygter og nogle små fugle synge om. At, at AC han skal spille noget, noget mere defensiv midtbane. Øh, så det vil jo sige, at det er jo Simon Kjær og Sanka i i forsvaret i så fald. Men det vil jeg synes var underligt, fordi så har man altså kun bøjelsen som reserve for, øh, for det centrale forsvar. Øh, hvis man stiller med en startopstilling med, med de tre centrale forsvar, vi har, som egentlig starter inden og så, øh, hvor AC så bliver brugt som defensiv midt, så har man kun bøjelsen at skifte ind i tilfælde af et eller andet, der går galt. Mm. Nede i øh, det centrale forsvar, og det er simpelthen ikke nok. Så det tror jeg ikke på. Nu skal vi også lige huske på, at det selvfølgelig er træningskamp det her, så det er jo tid, at man skal eksperimentere, selvom man faktisk også skal teste øh, holdet inden VM. Øh, men hvis nu der skulle gå noget galt, et eller andet med, og Bøjelsen, han bliver tvunget til at spille en kamp øh, i Midterforsvaret, så det er det jo ikke en katastrofe endnu, fordi vi ved jo, at Vestergaard og Bjørn højst sandsynligt nok skal komme tilbage. Og at de også står foran Bjørnens i køen til det centrale forsvar på det danske landshold, forhåbentlig. Ja, det skal de i hvert fald. Især Bjørn. Øh, jeg, jeg er egentlig ret ligeglad med folk, hvordan de kritiserer ham, om hvilket niveau han spiller på. Han leverer, når han er på landsholdet, og han, han er virkelig dygtig. Han har et godt venstre ben, som kan sende nogle, øh, nogle krydsafleveringer helt ned til Dalsgård måske, og som så kan så lave et indlæg. Øh, jeg håber, at han kommer med, og jeg håber, han starter. Ja. Yeah. Øhm, så er der jo så baksene. Ja, der er heller ikke de store overraskelser. Der er mange baks udtaget, og Bøjelsen er jo overraskelsen. Men udover det, er der ikke nogen overraskelser at se her. Nej, det er jo, det er jo altid lidt kontroversielt, synes jeg på. Det, det er den position, de positioner på landsholdet, stadig er stadig sådan lidt, det er der, vi er svagest, synes jeg. Det er på baksene, faktisk. Øhm, vi kan lige tage dem her hurtigt. Richard Domicic selvfølgelig. Trods, at han ikke spiller fast med Abertis, så er han stadig udtaget. Vi har en, som sagt, Nikolaj Bøjelsen. Men det er jo igen mindre og venstreback. Ja, han er sådan mere en helgardering. Netop Jonas Knudsen for If Switch. Dejligt at se, at han igen får chancen. Han kom ikke ind sidst, han var med, selvom det var oplagt, at han skulle ind. Ja, der vælger man simpelthen at smide Peter Andersen ind i stedet for. På en venstrebakke. Uh, what? Uh, og så har vi så selvfølgelig en dansk Dansgaard. Starter højst på den højre derover og så en Jens Stryger, Larsen. Som højst starter på den venstre. Ja, og har jo sagt, at Jens Stryer, han har taget den venstre position, trods at han spiller en, en højreback i Udinese. Øhm, det, det er et specielt udtagelse, synes jeg, fordi så har vi jo egentlig kun en højreback. Hvis nu Stryger, han lige pludselig kollapser af en eller anden grund, og han skal ud, så smider han måske en Ritter Dumis igen. Men så har vi ikke nogen højreback. Nej, det er, det er sådan lidt, øh, hvordan det hele ser ud. Det er sådan lidt specielt her. Øh, og jeg synes også, at det her med, at det er... Men det må være fordi, at han tænker, en bak en bak. Altså, det må man jo gå ud fra, når han smider Peter Ankersen ind på en venstre bak, som normalt, Og han normalt er højre øh, Og Stryger, som egentlig spiller højre jo i Uteniet, han spiller venstre på landsholdet. Åh, mm. oh, han må... Bak, det er en bak. Altså, om det er så er den ene eller den anden. Og øh, det må være... Altså, så jeg, jeg ved ikke, om han ikke skældner så meget, fordi at han har jo sådan set kun udtaget... Henrik Dalsgaard, som er højreback og så Stryger, som i sin klub derhjemme er højreback, man skal spille venstre på landsholdet. Mm. Øhm, så det er sådan lidt, jeg ved ikke helt... Øh, jeg forstår ikke nordmænd, tror jeg Nej, <laughs> det kan godt være det. det. Vi ved ikke helt, <laughs> hvad han tænker. Men for eksempel, da han smed Angersen på venstre, der var jeg sådan... Det forstod jeg slet ikke, fordi den måde, Angersen spiller på i FCK, det er på fart. og Det er ikke på, uh, på at stoppe op nede og så vende om igen. Han løber faktisk bare forbi uh, forsvarsspilleren ned og så løber han ind og laver en eller anden form for sådan... Æ, aflevering, Noget, tværs. der egentlig mellem kan ligne et indlæg. Ja. Yeah. Øhm, og det kan han ikke gøre på venstre side, hvis han først skal til at vende om dernede. Trods at stryger han er tit er blevet rost, øh, eller de roser brugt stryger derovre, fordi han er benet så snyder han nogle gange øh, forsvaren dernede, der tænker, Nå, nu sparker han venstre, og så drejer han en, og sparker med højre i stedet for. Men sådan er Ankersen ikke. Men igen, det er, også lidt, øh, det er ikke særlig relevant at snakke om Ankersen, for han er ikke udtaget faktisk. Nej, det er han ikke. Den her kamp, hvor Ankersen blev smidt, jeg siger lige en lille ting mere, hvor han blev smidt på, på bakken. Der var det jo også AC, der spillede højre bakken. Mm. Jeg synes, det er lidt sjovt, hvordan Oge eksperimenterer nede i, i forsvaret rundt med det ene og det andet. Det er jo også, at, at han bare mener, at det er et forsvarsspiller, det er en forsvarsspiller, og så, øh, så må vi se, hvad det fører til. Men det er i hvert fald, uanset hvad, så tror jeg at det her med den bak, at nu er det stryger, der starter på den. Men jeg tror, at Dormisi kunne også godt ske at komme til at få noget, noget tid, alt efter om man har brug for en, der er meget offensiv, mm. eller en, der også kan fungere defensivt. Jeg håber jo igen, og det, vi ved det jo ikke nu, men jeg håber virkelig, at de her to kampe her, det bliver sådan tid til, at vi kan teste. Er, er, er han ikke bare så på venstre, ikke? Og siger, at nu er det ham, der har den. Nej, lad os lige se, hvad Tomiziaen kan byde på i, i Panama-kampen måske. Øh, det, det er nu, man skal gøre det. Det er ikke til VM, hvor vi skal møde Peru. Der har vi altså ikke tid til at, at bare prøve, prøve af, selvfølgelig. Der skal vi vide, hvordan vi skal stille op. Så det er nu, han skal prøve. Og så altså, Et nederlag til, til Chile, det er altså ikke, det er ikke forfærdeligt, synes jeg ikke. Øh, man kan sagtens få en, en god fodboldkamp ud af det, selvom man taber mod et hold som Chile. Og der skal man igen huske, at det er et træningskamp, det her. Så selvom man taber, og også selvom man taber til Panama, så det, vi skal se på, det er ikke resultatet. Vi skal se på, hvordan spiller de? Er der nogle ting, de prøver af, som så viser sig, fungere eller ikke fungere. Man skal altid huske på, at det er træningskampe. Og træningskampes resultater er fuldstændig ligegyldige. Det vigtige er her, at vi får prøvet VM-formen af. Ja, netop. Um, så vi kan bare håbe, at Åh, oh, han overrasker Det har han gjort, ligesom du sagde med AC på højre. Uh, der råbte vi meget af ved kan jeg huske. Uh, vi var slet ikke enige med den beslutning, og så lykkedes det faktisk på en eller anden måde alligevel for AC. Vi var heller ikke enige i, at det var Assisto, der startede inden, Ej, nej, nej, nej, nej, nej. Og, og at han ikke blev pillet ud. Så Åh, uh... oh, han ser nogle ting, vi ikke ser med de der norske... Og inde der. Der ja, er der, må, noget, der, der er. må være et eller andet erfaring, han ser, Æ, trods vi stadig sidder og råber, hvor Frederik Sørensen henne i sådan en sammenhæng her, men han, jeg tror godt, han kan sige, at han kommer aldrig på landsholdet. Men tror, jeg, det, det er færdigt. Nej, det, det tror jeg, du har helt ret i. Ja, fordi vi har formentlig en Vestergaard en AC, der, der bliver den duen fremover. Og fremtidens kølende for at på landsholdet, det er sgu nok nær til. Ja, jeg tror også bare, at desværre Frederik Sørensen, han har... Jeg kan ikke engang sige, at valgte den forkerte vej. Jeg tror bare, at øh, nogle spillere, de bliver bare ikke set på af en eller anden grund, og jeg kan ikke sige, hvorfor. Men øh, ja, desværre. Ja. Yeah. Men altså, øh, det skal vi ikke sidde her og, og tude over. Vi skal Ej, fordi vi har en helvedes masse... Øh, undskyld jeg, Bander. Vi har en hudens masse øh, dygtige centralforsvar på landsholdet, så, så at der lige er lige en eller anden, der ikke bliver set på. Det er da ikke noget, vi skal... Nej. Det skal da ikke være det, der skiller os ad. Um, vi kan lige så stille bevæge os op mod midtbanen. En midtbanen der... Ja jeg ligner den, man også altså havde forventet, som sagt. Vi har jo altid en Eriksen, som øh, jeg tror ikke engang, han gider at nævne Eriksen næsten mere. Han er jo med hver gang. Ja, det kan der ikke være tvivl om. Øhm, så har vi øh, Delaney, vi har en William Kvist, en Lukas Lea, en Lasse Sjøne og en Mike Jensen. Ja. Jeg er lidt ked af at se nogle af de navne på. Det kan jeg godt forstå, men jeg kan lige så godt sige det med sammen. Den, du er mest keder af dig over, det er måske William Kvist, men det kommer altså ikke til at ændre sig. Nej, det jeg tror jeg også. Og et eller andet sted, så er jeg måske også... Tilfreds nok med, han er med. Jeg synes, han gør det elendigt i FCK. Og det har jeg ikke lagt skjul på, når vi har snakket om ham. Til gengæld så har jeg også nogle gange øh, altså, rost ham lidt på landsholdet. Og han har indtil videre ikke lavet ret mange fejl på landsholdet i det sidste stykke tid. Og op til en VM-slutrunde er det måske heller ikke der, man skal begynde at lave alt for mange ændringer i en midtbanekonstellation, som har fungeret. Det er en midtbanekonstellation med Delaney, Kvist og jæksen, som har ført os til VM som har fungeret rigtig fint, og de kender hinandens måde at spille på, de her spillere. Mm. Hvis man lige pludselig begynder at køre med Lerager, eller tager Christian Nørgård med, eller Jakob Poulsen, som ikke har været vant til at spille sammen med Delaney, så er der et eller andet der, der, der, der, der hvor de skal spille sammen. Og det er, er ikke tidspunktet at gøre det på nu, hvor der er to kampe nu her, og, og så kommer der et VM på tidspunktet. Det er farligt at begynde på, så det måske vil jeg gerne øh, sige, jeg kan godt affinde mig med, at Kvist han er med. Ja, som du også selv nævnte, det det samarbejde kvist og Delaney har, de har jo det har været i lang tid med deres FCK tid selvfølgelig, og nu også landsholdstid. tid det er også derfor jeg er ret sikker på at kvisten kommer til at starte i de fleste kampe til VM. om det er alle tre, det ved jeg ikke i starten, men jeg er ret sikker på at han kommer til at starte med Delaney, fordi at de komplementerer hinanden på alle mulige sådan den måde man skal. Altså kvist er meget defensiv. Delaney, han er den her hårde fighter, mod så Christian Eriksen, han er den kreative, der også kan skyde. Og det er en super pakke have på midtbanen. Øhm, det er mere det sjove, synes jeg, der er, når William Kvist, han højst sandsynligt stopper efter VM. Hvem skal så overtage den her rolle her? Hvem er det, der går ind og siger, nu er det ham, der skal være sammen med Eriksen og, og, og forsvare på midtbanen? Jeg tænker Christian Nørgård. Det gør alle, ja. Altså, det ligner det også. Men jeg, jeg tænker, han skal tage de rigtige valg, Nørgård nu. Øhm, han skal overveje, om det er til sommer måske. Nu, er det nu. nu har vi, vi om de vinder et mesterskab måske, vinder en pokal måske også. Øhm, vil man så tænke, jeg tager lige og se, om jeg kan være europæisk fodbold med Brøndby, eller skal man ud og prøve sig i udlandet. Der vil jeg jo håbe, at han tager udlandet og sådan udvikler sig, fordi de kompetencer, han har nu, de kan sagtens gå hen og blive en, en fast position på landsholdet, tror jeg også. Ja. Jeg er faktisk lidt uenig. Jeg tror måske, at det vil være bedre for ham at blive Brøndby, i hvert fald en halv sæson mere, måske en hel, og komme ud og spille noget europæisk fodbold med Brøndby, og, øh, og vise sig på den europæiske scene, Se, kan jeg også følge med mod de her lidt større og stærkere europæiske hold? Og så tag den derfra. Vi har set så mange gange, at spillere har med at super Superligaen, mm. og så ender de på bænken. Så heller at blive en sæson mere i et øh, rigtig velspillende Brøndby. Det, men det er bare min øh, yeah. overbevisning. Øhm, vi har nævnt lige de, de tre, den højst sysynlig starter inden jo Delaney, Kvist og Eriksen. Og så er der de her tre lidt outsider, som vi har de her indskifter, når der er nogen, der skal, øh, skal ud. Når en Kvist måske skal ud i løbet af en kamp. Uh, vi har en Lasse Sjøne, som højst sandsynligt, tror jeg, bliver den, den, den primære indskifter for Kvist, uh, for eller Delaney, hvis der skulle ske noget. Fordi han har meget lignende uh, det her erfaring-aspekt, uh, som Kvist som, som har. Han er lidt den her, oh, hvad kan man kalde ham, uh, evighedslandsholdsspiller. Uh, han kommer aldrig rigtig ind på landsholdet, men han er altid med i, i det. Ja, yeah, netop. Uh, han kommer aldrig rigtig ind op bliver den her faste del af landsholdet. Han er altid lidt outsideren. Men så når han kommer ind, der, jeg synes virkelig, at han har... Øh, nogle spændende, spændende egenskaber på vold, Og han er sindssygt dygtig på dødbold også jo, har vi set i, øh, i Ajax Så er det bare lidt ærgerligt, at man har en Eriksen også, der også er det, så. Altså Sjøne kommer ikke til at være Første valg til at sparke de her frispark her Selvom han er dygtig til det Men hvis Eriksen på et tidspunkt af en eller anden grund skal ud Så er det da godt, at man har sådan en En, en ekstra, der kan det mm. øhm, Jeg ved ikke, om jeg vil kalde Sjøne Det oplagte valg til at skifte ind i stedet for, for eksempel Kvist Fordi at Sjøne er offensiv orienteret mm. Og Kvist er meget mere defensivt orienteret så det kommer lidt an på, på, hvad man gerne vil. Man kan selvfølgelig sætte det ene til at være lidt mere defensiv orienteret, og så, og så køre Sjøne. Mm. Men hvis det er en kamp, hvor man er i kontrol og foran, og så skifter Kvist ud, så er det ikke Sjøne, man sætter ind. Det tror jeg ikke. Øh, fordi at, så tror jeg nærmere, det er, hvis at man måske vil lave noget med at smide AC op på en, på en defensiv midt, eller et eller andet den stil her, øh, for at holde en føring. Men til gengæld, hvis man skal ud og jagte noget, så tror jeg helt sikkert, at Sjøne er øh, det klare... Øh, inden skifter valg. Ja, yeah, netop, fordi vi kan jo se de to andre, der er lige nu. Uh, vi tager en Mark Jensen i Rosenborg. Um, det er en af de spillere, jeg starter med at sige, at, uh, at jeg er utilfreds med at se på holdkortet. <laughs> uh, jeg jeg følger lidt med i Mediano's uh, landsholdsdækning uh, også. De snakkede også centralt midtbane, og der var det Francis Diko, den tidligere Midtjylland Sønderjyske Forsvar, der snakkede om, at Mark Jensen har, en fin sæson, har haft nogle fine sæsoner i Rosenborg. Han har fået ansvar. Jeg tror, han er højst sandsynligt anført, tror jeg, i Rosenborg også. Og han blev vist årets uh, spiller i Norge, også uh, nogle sæsoner tilbage. Det er selvfølgelig nogle... Øh, altså, det kan man ikke tage fra ham i og Så er det også klart, at, at øh, han holder øje med ham. Men øh, han var også med til U21, Ligalandsholds øh, udtalelsen der. Og der var det jo ikke, fordi han var prængende på nogen måde heller ikke. Øh, vi så og så kamp mod Sverige. Der synes ikke, man lagde mærke til, at Mark Jensen han havde den her lederrolle, som man har forventet. Og han er en spiller, der er valgt frem for Pierre-Emil Højbjerg. Og det kan jeg overhovedet ikke forstå. Fordi at Pierre-Emil, han spiller altså øh, stort set fast i Southampton mm. i øh, Premier League lige nu. Mike Jensen, han spiller norsk fodbold. Det er jo trods, at... Øh, nu kan man så sige, Southampton spiller ikke særlig godt lige nu, kan man så sige. Og de har lige fyret deres træner også. Men det skal ikke have nogen betydning på, at PMI stadig spiller fast jo. Det er jo det, det siger du også, ja. Øhm, Og selvom Southampton ikke spiller godt lige nu, hvis de spillede mod Rosenborg, så skulle Rosenborg nok få røven på komedie. Ja, højst sandsynligt. Øh, nu skal vi lige passe på, at Rosenborg de slår Ajax ud også, men... Øhm, men har de tabt i Southampton? Ja, ja, det er rigtigt. <laughs> øhm, men igen, ja... Jeg ved ikke om P. Emil, han var jo også, der var jo snak om dengang, at han var inde på landsholdet, sådan før han kom ind i sin dårlige periode og sin skader her. Han skulle være fremtiden. Det skulle være ham, der skulle føre landsholdet frem. Han skulle blive den fremtidige kaptajn på midtbanen. Og så lige pludselig så gik det jo helt galt nu. Og nu er det som om, han ikke rigtig kan på nogen måde spille sig ind. Han kommer ikke med i træningskampene. Han bliver ikke udtattet til den her lille liga u 21 landsholdets ting, der bliver taget ud. Øhm, jeg synes, det er specielt. Og Jeg synes ikke, der er nogen, der har svar på, hvorfor han ikke bliver udtaget. Nej. Det er lidt den samme som med vas på en eller anden måde. Nu, og før jeg begynder at sidde og råbe op nu her, om at Vaz, han ikke er udtaget og så videre. Han var sikkert ikke blevet udtaget alligevel, fordi at det øh, har han forværende ikke at blive. Men den her gang, der kan det forsvares med, at han er faktisk skadet. Ja, oh, okay. Så, <laughs> det er så, så lad os lige øh, komme ja. ned en gang. Øh, den er da godt nok... Jeg tror, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, om det er en PMIL eller vas der er folk, der er mest sådan utilfredse men når der skal udtages landshold, og ikke bliver udtaget. Det er nok Vas, vil jeg gætte på. Han er så hårdt og han kan spille... Nu gider han så ikke spille højrebakke mere. Han kan spille en højrebakke, det er jeg også jo. Han kan spille øh, midtbane øh, på diverse venstre og højre, øh, og så kan han bare skyde. Ja. Han har et langt skud, øh, et, et kraftfuldt skud, og han kan så, for, som sagt også skyde lange frisbakke. Noget, som jeg ser ikke Eriksen ikke gør, er har den her direkte tætte frisbakke hvor imod en vas, han kunne, han kunne tro, hvis de lige pludselig lad sige, der står der står 1-1, og der er et minut tilbage, og vi har fået et frisbakke langt fra, så i stedet for at prøve at bare lægge den ind og hætten, så kunne man tage et skud ud fra, jo. Øhm, men det våben har vi så ikke umiddelbart lige nu, i hvert fald ikke til den her trup øh, blevet udtaget, nu siger du så også, at han er skadet, så det er jo forståeligt, at han ikke bliver udtaget. Vi må vi se, hvordan det ser ud, når vi når til selve VM. Ja, så den sidste lige de her på midtbane, det er Lukas Leaer. Øh, dem har, jeg tror, Silas har en masse rosenor omkring ham selvfølgelig, ja. øh, men han har lidt den her sjove, øh, ud af det blå landsholdsspiller, øh, øh, noget af en karriere, der lige pludselig er sket for ham. Jeg troede ikke, at han rigtig ville blive til det store, da han skiftede til, til Belgien. Men han leverede med mål, der er noget, han ikke rigtig gjorde i sin Viborg-karriere. Øhm, nu er han kom til Bordeaux, en, en relativt stor klub i Frankrig, og han, øh, hvis jeg ved, sådan delvis fast på midtbanen. Og score også øh, stadigvæk mm. mål ind imellem. Øhm, og der sagde han jo, at dengang han blev spurgt, hvad kan du levere, som de andre ikke kan på landshed? Og der sagde han i udholdenhed. Ja. Han bliver ikke træt, og øh, det er virkelig væsentligt i et VM. Vi har brug for nogen, der kan levere over længere tid. Og nu kan det godt være, at du siger, at jeg har en masse rosen over til ham. Jeg vil stadigvæk sige, jeg ved ikke, hvor retfærdiggjort han er på landsholdet. Jeg synes, han er mere retfærdiggjort end Mike Jensen. Men igen, jeg ville da hellere, tror jeg, se Pierre Emil på landsholdet end Lukas Leaer. Øh, også fordi Pierre Emil spiller på et højere niveau. Øh, så selvom at, at mit grønne hjerte stadig banker en lille smule for Lukas Leaer osv., så, så, så er det ikke sådan, at jeg er øh, urealistisk. Og jeg synes måske ikke, at han er mega øh, fortjent på landsholdet. Han spiller fint. Han spiller godt. Og har også gjort det okay, de indhop, han har fået på landsholdet. Men der er andre spillere, jeg hellere så. Ja, og jeg ved ikke, hvor meget tid han får i sin fremtid på landsholdet. Jeg tror aldrig nogensinde, han bliver en fast øh, del af, af truppen. Øh, jeg tror altså, at han bliver lidt det her det sidste. Sådan, okay, vi mangler lige en, der kan komme ind, hvis det er. Vi tager lige af øh, Fordi jeg, jeg synes ikke, han har nogle de deciderede kompetencer, som, som er bedre end andre og han er også meget den her all-round-spiller. Han, øh, han er ikke den her, der, der brillerer på et eller andet. Mm -hmm. Han er meget stabil hele vejen rundt. Ja, netop. Så jeg tror, han, han, han, kunne, han kunne muligvis få sådan lidt en skøne rolle på landsholdet. Han kommer til at blive udsat, men han kommer ikke til at komme måske på indskiftning efter det 70. minut eller sådan noget. Lige præcis. Øhm Ja, så har vi så snakket midtbanen, og der er selvfølgelig mange kontroversielle ting igen. Vi snakkede jo lidt en VAS, han er så skadet, en PMI Højbjerg, hvor han, Jeg så også, at oh, han sagde, at hvis vi skal ud og udtage den sidste mand, og øh, vi ved ikke helt, hvem der skal være, så var der en Jakob Poulsen, der han havde øjnene på. Han kunne godt prioritere en, der havde erfaring på det frem for en af de unge måske. Øh, en Mathias Jensen er blevet nævnt et par gange især, og Christian Nørgaard også. Øh, det ville være godt... Øh, jeg mener, hvis han udtaler Jakob Poulsen. Men igen, det bliver en spiller, der ikke kommer til at få særlig meget spiltid til VM. Det er kun i, i sådan et scenarie, lad os sige, at vi har vundet de to første kampe mod og Frankrig, og vi er vi bagud 2-0 mod Frankrig måske i sidste kamp. Vi skifter bare lige Jakob Poulsen ind, så kan det være, at han kan skabe noget, noget ja, haløj på midtbanen eller et eller andet. Så. Jeg bliver jo glad for at se, at han nævner Jakob Poulsen, men igen, jeg ved jo også godt, at han kommer ikke til at være i nærheden af den trup, der skal med til VM. Men øh, så kan vi så komme i nærheden af det, hvor jeg synes, at Danmark de måske er bedst. Det er vores angreb. Hold nu op, hvor har vi mange gode øh, offensive spillere lige nu, synes jeg. Ja, og samtlige af dem, der er udtaget, kan jeg se, hvad jeg starter. Jeg kan ikke give mit bud på, øh, på konstellationen af, hvem der starter her, men skal vi lige snakke dem igennem, hvem der er? Øh, vi kan snakke med Pione Sisto, Salta øh, Han har mistet sin plads i Salta til M. Ramor, øh, det tidligere Nordsjyllands øh, talent, der blev solgt til, øh, til Dortmund kom til Celta Vigo nu, og så har han umiddelbart spillet godt, og han har simpelthen slået pione assisto af. Kommer det måske til at påvirke hans landsholds start? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Jeg tror, at han er førstevalget, i hvert fald i, i de her træningskampe her. Fordi at han stadigvæk er, det er meget nyligt det her med, at han ikke er førstevalget i Celta Vigo. Så derfor så er han stadigvæk i, i rimelig god form. Og, og derfor tror jeg også, at han er førstevalget i, i hvert fald, og så se hvordan han gør det der. Øh, og så alt efter, hvordan hans rolle ser ud i Celta når vi når til VM, så kan det godt være, at der, der er andre, der får han i køen Men lige nu, der tror jeg, at han er førstevalget på venstre siden. Ja, fordi trods alt, så har han jo noget, ingen andre har på landsholdet. Han tør drible. Øh, tit, når, når landsholdet er det meget noget afleveringsfodbold. Og det er også fint. Det er også uh, rigtig godt til tider. Men det er jo også forfriskende, trods at jeg har siddet og råbt af uh, diverse tv skærme at han skulle til at aflevere den bold nu. Fordi lige pludselig, så kommer der bare det her, den her genialitet, som han lavede, jeg tror, det var en tunnel eller, eller andet, via en dribling, og som så blev til et mål. Og, og så får han selvtillid, kan man se. Så er lige pludselig, okay, nu kan jeg også begynde at skyde fra, og han jagter det her mål. Det er altså noget, vi har brug for for landsholdet. En, der ikke bare ligger sig ned og tænker, når jeg skal bare afløbe hver gang. Nej, nej. Han tør at skyde og drible. Ja. Øhm, nu siger du, at han er den eneste, vi har på landsholdet, der virkelig tør de her ting. Skal vi lige snakke om Victor Fischer? Ja, vi kommer nok ikke om Victor. Øhm, God gamle Victor øh, Det var helt afgørende synes jeg for ham hvordan han kommer til at spille i FCK om han nu overhovedet skulle have kigget på til det her landshold og man må sige at den måde han har leveret på indtil videre det er brillant øhm, hold da op en, øh, en, nogle kampe han har fået fra FCK en klart bedste spiller Ja øhm, I hvert fald hvis du spørger mig Det er svært også at udtale sig om fordi der, han har kun spillet er det seks eller syv kampe selvfølgelig og hvor man kigger på det er jo selvfølgelig en en Mukhtar og en Mathias Jensen også der har spillet væsentligt flere kampe og måske lever hver gang. Men Victor Fischer, øh, spændende spændende også en fyr med sindssygt meget selvtillid på banen. Så noget, jeg også godt kunne håbe han overfører til landsholdet. Øh, man kan se når han er på FCK's bane så er det lige pludselig ham at folk de kigger på øh, efter hvor hvis der skal ske noget kreativt så kan det være at Nu også Rupert Sko også ret god til det. Men det er Victor Fischer der tager og han er verbal. Han er virkelig i hvor han snakker på banen når han er han kan delt med blive sur på dommerne også. Uh, noget, der er virkelig rart at se. Han, han, han går over og tager snakken. Det kan også koste et gult kort til gengæld til tider. Man skal passe på. Men, mm. øh, men ja, det viser noget gejst og noget, man gerne vil se i en fodboldspiller. Og især måske på landsholdet, hvor det netop er sådan noget her med noget engagement. Og det er følelser og alt det her på landsholdet. Det vil jeg gerne se. Øhm, så er han også utrolig spændende med det her. Nu snakker vi om, at, at Sisto, han, øh, han tør dribble. Det tør Fischer altså også. Øh, vi så lige her for... Det er for to spillerunder siden, hvor, et, øh, hvor Fischer han driver gæk med AGF'erne. Mm. Øh, tager dem rundt. Øh, det er, hvis ikke I har set det, så gå ind og find det. Fordi at, hold da op, han, øh, han tør lige en 3-4 mand på en gang. Det er spændende at sidde og se. Øh, men men udover det, så har han altså også lavet tre mål i seks kampe i Superligaen nu her. Og udover det, så er han jo hele tiden farlig. Mm. Hver eneste gang, det er ham, der, øh, der får bolden, så sker der et eller andet. Og, øh, og han skal også plads til de andre FCK-spillere, fordi at der bliver sat nogle folk på ham. Og, øh, og hvis han kan overføre det lidt til landsholdet, det her med, at han er konstant farlig, så at, så at modstanderne er nødt til at sætte en mand på ham, så kan det give plads til en angriber i form af, jeg ved ikke, hvem det kan sker at være, Cornelius eller Nikolaj Jørgensen eller Bentner eller hvem det kan sker at være, der står derinde, som ikke er helt så farlige i sig selv, men har brug for nogen, der sætter dem i scene. Ja, det bliver jo spændende at se, hvordan, hvilken rolle han får i de her to træningskampe, for du siger, vi, vi tror jo at sidst nok skal starte inden, men det er jo så... Tør man så her i, lad os sige, det er Panama-kamp, du han starter ind så i halvlej måske sige, ja, nu prøver vi så Fischer på den her kant her, og se, hvad han kan. Og så imod Chile, så kan du så starte igen, og så kan man så se, om Fischer han er leveret i panama kampen. fordi jeg synes ikke, han skal starte på landsholdet endnu øhm, øh, over du igen, fordi vi, som sagt, han, han siger også selv, at han vil gerne holde på den her trup, som var med til at sikre kval. Øh, han ved, hvad de kan, og de ved, hvad, hvad i hver især kan. Så, øh, men helt klart, det du også siger, altså han kan, han kan få en, en spændende rolle på landsholdet, øh, Fischer, Fischer, som indskifter, tror jeg. Ja, det er jeg enig i. Og så er der så det her med, at altså, det er jo venstrekanten, den her. Men Nikolaj Jørgensen kunne jo også godt skære at være den spiller, der spiller venstrekanten. Øh, det er sådan, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at spå om, hvem det er, der kommer til at spille de her øh, positioner her. Mm. Men skal vi prøve at snakke lidt om den højre kant nu så? Ja, øh, vi starter med Yusuf. Øh, han begynder også at få fat om den her højre kant lidt øh, på landsholdet, synes vi. Øh, han er lidt ala Pjon sidste år, light version, hvis jeg hvis jeg kan sige det sådan. Han er meget mere fysik end Pione har til gengæld. gengøre noget mere stærk. knap så dygtig dribler mm. til gengæld. Det er jo det. Han er også vildt hurtig på bolden, og han kan også drible, hvis det er, men som vi også siger, ja, som Tina siger, at det han er stærk. Og han er fysisk stærk jo. Trods jeg også igen siger nu, at han har råbt meget af ham, for jeg synes at han falder rigtig meget. Øh, men det siger Silas, at det er jo fordi de er efter ham. Øh, <laughs> men øh, jeg synes også at han er en spændende spiller. og han får, får spilletid i Leipzig. Øh, jeg synes egentlig, det er ham, der skal... Jeg synes, vi skal have du. Vi skal have nogle hurtige kanter. Jeg, jeg, jeg synes også, Nikolaj Jørgensen, han kan selvfølgelig spille en position, men han er overhovedet ikke i nærheden af, af Yusuf og Pioner. det kommer til fart og kreativitet, synes jeg ikke. Nej. En ting, jeg synes, der er lidt ærgerligt ved at have Yusuf øhm, som førstevalget, mm. det er, at han ikke er farlig nok. Han scorer nærmest ingen mål i Leipzig. Det kan godt være, at han er førstevalget som deres angriber videre. Han scorer ikke mål. Og det mangler man, hvis det er, at altså Sidst var ikke den, der scorer flest mål. Han laver mere assist. Øh, Fischer, hvis det er ham, der bliver valgt. Han kan godt lave mål, men, men øh, nu ved jeg ikke, hvad hans niveau er sådan i forhold til internationale klassespillere. Mm. Jørgensen, han kan lave mål, men han har haft en måltørke nu her. Vi må håbe, han kommer lidt i gang igen. Han er lige scoret, øh, så det, må, det kunne da godt være, at han kommer i gang igen nu her. Yusuf, han er i konstant måltørke. Og, øh, og det synes jeg er ærgerligt, fordi han laver mange interessante ting, men han laver ikke ret mange mål, og han laver egentlig ikke ret mange assists. Han laver mm. en masse andet, men... Øh, netop. Øh, jeg kunne godt se ham blive den her lidt, øh, hvad kalder man den, mellemting mellem en, en, en aflevering og så i feltet. Han lige kunne hætte den videre ind til at så skabe noget kærester inden, øh, om det er en Cornelius eller en Jørgensen, der står derinde. Mm. Men ja, det er jo sjovt, du, du siger det der også med, ja, i Leipzig, der har han jo også netop, øh, de spiller, hvis med to angriber, er jeg ret sikker på i Leipzig. De har Yusuf, og så har de ham og Timo Werner, som er kæmpe talent, øh, tysk talent, dernede, som skruer alle målene for Leipzig lige pt. jo, øh, så det er svært. Uh, der, der kunne jeg godt tænke mig sådan, og uh, undre mig lidt over, skal, skal Jusus mås måske begynde at spekulere i et skift væk fra Leipzig. Måske skal han have nye rammer, det er måske det. Er det. Et sted, hvor det er måske er ham, man spiller på som målsgården. Uh, I hvert fald så laver han ikke mål. Og det bekymrer mig med ham på landsholdet. Mm fordi han laver rigtig mange gode ting, men der er aldrig noget slutprodukt på. Nej, det er rigtigt. Øhm, man synes jo ellers, at det Yusuf-skift, han lavede til Leipzig, det var lidt, lidt mærkeligt først og fremmest. Så begyndte det at de rykke op, så begyndte man at se, okay, det var måske det rigtige valg, han lavede. Nu de rykket så meget op, og nu begynder de altså at etablere sig som et tophold i Bundesliga. Måske er det simpelthen for højt niveau for ham nu. Øhm Måske skal han... Ja, det kunne være, at han skulle lejes ud til en, til en lavere klub i Bundesliga. Måske skal han bare blive i Bundesligaen, ja, men han kommer til en lavere klub. Eller et helt skift øh, væk. Han, altså, det er jo, ikke, han er jo ikke en katastrofe eller en fiasko endnu, ligesom Jan en Victor Fischer var desværre i, i Mainz og Middlesbrough. Det er jo ikke, fordi han skal til at overveje at komme ind til Superligaen igen. Det er jo ikke det, jeg Ej, siger. Nej, slet, slet ikke. Men et, et lån eller et skift om nye rammer kunne måske skabe lidt mere... Øh, jeg vil gerne øh. se ham i en øh, midterklub i Spanien, fordi han er den her lidt hurtige type... Øh, kan nogle af de her tekniske færdigheder Som de er så vilde med i Spanien mm. Men samtidig så har han lige det der fysik der Som også kan gøre at han bliver et problem For nogle spillere i Spanien ja. øh, Det kunne være interessant at se ham der øh, Men lige nu spiller han i Leipzig og han spiller fast der så, så det er fredværd med det øh, mm. Men jeg er lidt bekymret med ham På, på den her position her øh, En anden man kunne snakke om Som højre kanten Det er jo så øh, Martin Braithwaite Ja, øh, trods at han spiller øh, spidsangriber i øh, Bordeaux, han blev skiftet ind. Øh, øh, han er jo så udlejt fra øh, Middlesbrough. Øh, så ja, det kan han jo. Han er, han er lidt en allround round deroppe i offensiven. Han har også øh, lidt af sister Sisto Yusuf-indskaberne øh, øh, kreativitet. Heldigvis masse fart. Holdt op, hvor han hurtigt. Øh, om det så skyldes at han har klippet sit hår af, det ved jeg ikke. Okay. Øh, men igen, han leverer heller ikke noget slutprodukt, øh, som han gjorde dengang i Toulouse for eksempel. Der var han virkelig farlig. Uh, der igen har skiftet været for stort til Middlesbrug, trods at man nok siger, at Toulouse er over Middlesbrug, det ved jeg ikke helt. Uh, nu er han kommet til Badou, lidt her og der, uh, ikke, ikke, ikke i, uh, i sådan flere kampe i strej nu er han blevet indskiftet. Han bliver nok nok den her lidt uh, indskifterrollen på landet, hvor man kan se, okay, vi har brug for et eller andet fræk han kan skabe noget, noget kaos eller et eller andet. Den der kan gå ind og i hvert fald give noget andet end de andre. Uh, vi har mange store uh, og fysisk stærke spillere, mm. uh, Cornelius, Jørgensen, Bentner, Øhm, og der, hvis man så lige pludselig har brug for noget Vi kan se, at det fungerer ikke, det her Vi bliver lukket ned Vi øh, har brug for, nogle, øh, for noget andet Så kan man smide sådan en lille hurtig øh, mm. øh, Trylle, trylle øh, Hvad hedder det? Troldmand ind. Ja, en troldmand, ja Der smider en troldmand ind på banesider <laughs> øhm, øh, Men ja, jeg tror også igen at Han får den her rolle. Han kommer ikke til at have en væsentlig sådan stor rolle Tror jeg ikke øh, på landsat eller tv Jamen, Desværre måske Altså nu må vi jo se, hvordan de præsterer mod Panama Og mod Chile så har vi så den her kerne af, af spidsangriber og fysiske angriber, som næsten altid bliver udtaget øh, sikkert nu, især efter også ben, at han begynder at levere i, i Rosenborg den her seneste sæson. Det er som sagt Niklas Bender, Nivlar Jørgensen og Andreas Cornelius. Jeg ved ikke, hvem jeg skal starte. Hvilken som helst af de tre kunne være førstevalget? Ja, Andreas Cornelius er som sagt stadigvæk kun indskifter i Atalanta. Han kæmper så også med nogle, nogle store angriber af, nogle, af en Josef Illich og en Alejandro Gomez, som har lige pludselig fået ja, det ved jeg, en udvikling, en slutkarriere som 29-årig. Så har vi så Nikolaj Jørgensen, som er fast i Feyenoord, og så har vi en Bender, som er fast i Rosenborg. Det vil jeg højst sandsynligt fokusere mere på, tror jeg, at Nikolaj Jørgensen, han han vil altid blive set som den starter på grund af hans rolle i Feyenoord, tror jeg. Ja, yeah. yeah, det tror jeg også, du har ret i. Men samtidig så, Nivlar Jørgensen på landsholdet, har aldrig rigtig leveret. Øhm. Og han har haft den her måltørke nede i, i eh øh, Har ikke spillet lige så godt den her sæson som sidste sæson. Hvor sidste sæson, der vil jeg klart sige, første valget uden tvivl overhovedet. Nu der er jeg lidt mere tvivl om om jeg måske ville vælge Cornelius frem for... Øh, selvom at han Ja, altså, yeah, jeg ved det ikke Det kommer også an på det taktis de taktiske oplæg mm. Vil man have en stor stærk øh, Angriber, der står derinde og bare skubber rundt Med dem alle sammen øh, Hvor man så måske har en øh, En Yusuf Poulsen og en pionsister På de to kanter til bare at lave en masse Drillerier med nogle øh, driblinger Og så ligger den ind til et slutprodukt ved øh, Andreas Cornelius For eksempel Det kommer an på det taktiske oplæg, synes jeg, hvem der starter de tre her Ja, netop. Men igen, han kan overraske os, Ojo. Oh, imod Polen, der, var, der havde vi en Cornelius på højre kant, jo. Det fungerede vanvittigt godt. Der smadrede vi jo Polen, og Cornelius han fandt lige pludselig en, en ny rolle for landsholdet, som jeg ikke troede, han kunne få. Trods at han ikke spillede så meget på højre kant. han trak meget ind på midten i løbet af kampen, men det fungerede rigtig fint. Så var der så det valg, hvor, hvor Nikolaj Jørgensen han blev brugt, selvom han, var, han havde skadet sin arm, Men man kunne godt se, at han kunne ikke komme ind i de her fysiske dueller. Kæmpe fejl af Ojo, oh, der synes jeg, at jeg Nikolaj, når han var skadet. Øhm, men ja, det kan, det kan blive hip som hap. Altså, jeg ser positivt med alle sammen. Selv i Bentner, altså, øh, der ser jeg også positivt ting i ham, hvis han kan fortsætte sin målscoring, øh, som han gjorde fra i sidste sæson i Rosenborg. Jamen, Bentner i topform med selvtillid, det er jo en klasseangriber. Altså, om man ved det eller ej. Det, altså, så kan man lige manden, eller man kan ikke lide manden. Han er jo skidedygtig, og han kan nogle ting. Og når han er i topformer med selvtillid, så er han altså god. Ja. Yeah. Jeg så jeg tror, dog... noget. garant for mål. Ja, yeah, netop. Jeg så også nogen, der kritiserer lidt, at Ben er blevet udtaget til det her, fordi at han ikke rigtig er kommet i gang i Rosenborg nu. Og der er der altså en Kenneth Sohoa og i championship i Cardiff. Cardiff ligger så op i toppen i championship nu. Og Kenneth Sohoa, som bliver ved med at score mål i Cardiff, han ni lige igen her for nylig seneste kamp. Hvorfor bliver han ikke udtaget til sådan en kamp som det her? Og der kan jeg jo godt sige, at jeg tror, at han er 23 år, Sohoa. Han kan stadigvæk godt få nogle, en mulighed for landsholdet nu. Og det, jeg ser lidt det her, måske Bentner, som hans sidste slutrunde, højst sandsynligt. Det er måske derovre vi spiller ind igen. Vi tager noget erfaring over en, øh, et talent. Ja, yeah. men talentet har vi også rig mulighed for at få på et tidspunkt. Mm. Og bender nu siger du, at han ikke er kommet i gang i Rosenborg nu hvad har spillet én kamp okay. i den nye sæson? Altså, hvad fanden det? Mm. <laughs> kan man da ikke basere noget på. Hvor målte hen? <laughs> Altså, det er der, der er ikke nogen, der råber efter Eriksen øh, efter den første kamp øh, i sæsonen over i Tottenham, hvis han ikke har skruet i den kamp eller ikke har lavet det sidst. Men han er jo slet ikke i gang. Han kan ikke spille bold. <løb> det gør man jo ikke. Altså, øh, lad nu lige sæsonen starte op, og så kan ja. vi se. Men ellers, så det var, det var vores mening om den, øh, den seneste udtaget landsholdstrupp til de to kampe mod Panama og øh, Chile. Vi skal som sagt nok komme ind og snakke mere om det, når kampene kommer. Vi skal nok følge dem øh, med hvad hedder det? Hawkeyes. Hold øje med det hele om de små fejl, om det er rigtigt udtaget, om, øh, om han har lavet nogle, nogle genialiteter, og, og, som han plejer at gøre. Men ellers så, øh, så håber I, at øh, I har lyttet med, og I har nydt vores interview med Thiers Christensen. Det var vores sidste sådan, projekt, øh, and øh, klub, vi havde Jeg er Nu har ved gennem dem alle. Øh, men vi håber, vi kan få flere interviews fremover. Vi skal nok sørge for at øh, informere jer, hvis det er. Men ellers så må I have en super god weekend med en masse fodbold. Ja,